Haute txienko txailuak azparneko sortzi taile retatik atera propos amenak argitaratu ditu dokumentu batean idigune elkargo batendako proiektua izenekoa urritik plantane manak izan dira taile errauek hauza eta haute eleparen funtzonamendua argiago ikus dezaten Pierre-Andre Ram prefetak horreitara du urte bat eterdiz sei ikerketa lana era izan direla elep bakararen egin erritasuna aztertzeko Il y a eu, depuis un an mis 6 études Il y a eu ensuite les groupes d'Azparan, donc ça a oh près de 200 euh, élus qui ont travaillé et qui ont euh, affiné les contours du projet. Ekonomia lujalde antolaketa zerga edo garrayohen sistemak landuak izan ziren el kargo bakararen gobernantzan. Lan egin du e biaturri el kargoko ala enriartek Azparneko tailegetatik zerratera den gaiten dauku. Lan la, handi bat egina izan dela, el egina, beregun... Euh... Berreuna autetxik parte hartu dute, uh, anitz reiunione eta azkenean dokumentu bat uh, eta hor uh, uh, autetxien nahikaria, eh, nahikaria hori da importantena, eskualerien eh, dako, se kompetentzia, se organizazione Eta hori Zabaldia izan, izanenda eta prezentatea uh, eriko kontsailari guziek. Zut gobernantzen lan egien duzu? Bai, eta hor hartu txiek egan dute uh, berzeela herriak eta herri aldeak horiek kontutan hartu, populiazunie ere bai gure organizazioanean hor ekilibruat atzeman berzeela eta proposatu ditugu, uh, organizazioane molde bat, nun uh, Uh, herriak eta populiazioriak jak kontutan artiak uh, diren. Eta nikazpi mazatu nahi dutana, da niz uh, galde izan direra fiska buruz eta jende kertan dute organizazioaren problemak izan direra, zkenian ez da galde bat ere izan, autetxeak adostu baitira, eh, elgarrikin, eh, kusteko lan ean nola Uh, izan izanen diren helduten urteetan uh, den jala nik txikitzen dutana da hautetxien naikeria eh, Hal agertu dela eh, askar, eh, eta eta lan hori plazaratia izan begaderra. Haut etsi eta elkarzgoena jangurazon baiit desagertu dira itzaldi eta bilkura haen bitartez, beñaat kasunu iol diozzi ba elkargokoa. Bai konpliatua izan da eta izanen da onore,ra eh? Uh, Ani zauza hono ikusteko. Bon, uh, hor ikusi duguna da gehienik bon, guretako uh, legien partetik gu dejagertzen gila. Ioli ozti barre, dejagertzen da. Behas, uh, autua hor dugu, zer nahi dugun gure eskualdiaren nako. bon guretako lehen gauza gauzatzen uh, gure eskualditik uh, beden uh, autetxi batzu izan daiteena eta uh, organizazioaren berri hortan. Hori, uh, bon, baimena ukan dugu eta gero biztan nah fiskalitate maila, uh, Gu autetchia Eta jendeak uh, guri bozkatu dute, behaz uh, guri da, ere kasuitia, beren uh, enpozetan eta beren fiskalitatean nola hihituko dien gauza hori denak. Clodo Olive auskoalkosta turri erkargoko presidenta behiaren ajangurak alta ez dira eten, Michel Benak mehitzeko hau eta elep bakararen kontrakua besteak haintzina teradagelatik, joan dena startetik bozkatzeko EPA asida eta bi labete izan handizuzte orain egiek beraienne iritsia emateko.